Була переконана, що знає, як жити, і зверхньо дивилась на тих, хто, не маючи ідеалів і цінностей, сліпо блукав у пошуках правильного шляху. Навіть провину за смерть панька вона, не вигаючись, повністю перекладала на інших, на кремня, на Черевичного, на Богдана, на всіх. Окрім себе. А тепер виходило, що вона двічі була спокусницею вбивства і не зупинила вбивць, хоча щоразу могла це зробити. Панько, Пашко, надто легко кремінь умовив її почекати в машині. Надто очевидним було збочення червичного, щоб їй, дипломованому психологу такого не розгледіти. Все це разом наштовхувало на останній найстрашніший висновок. Вона теж була хворою, і вони із червичним мали схожий діагноз. Те, що посіяв Богдан, у кожному зійшло по-своєму, але проросло в усіх без у день похорону Уляна прокинулась вранці, кродькома прослизнула на кухню і, по хазяйськи, розчахнувши холодильник, заклопотала над сніданком для Марисі та тітки Ганни. За десять днів, що минули з дня приїзду, вона встигла освоїтись у цій квартирі, врости у ці стіни. і наближаючись до стандартних броньованих дверей, відчувала, наче повертається додому. Таке відбувалося з нею вперше. Зазвичай Уляна довго звикала до місць і людей, якщо взагалі їй удавалося до когось або до чогось звикнути. І те, що тітка Ганна з Марисею за такий короткий час стали їй рідними, було справжнім дивом. Родина Маринки Мареєвої, тієї Маринки, яку Уляна колись майже ненавиділа, з якою, попри всі зусилля, так і не зуміла подружитись, і яка тоді в лютому ладна була роздерти Уляну на шматки, родина Марини, яка так безглуздо вкоротила собі віку, полоснувши повинних з невідомих причин, несподівано стала родиною і для Уляни. Тому, розділивши з новою сім'єю у гори, Уляна бігала по офіційних установах, збираючи потрібні довідки, спілкувалась із ритуальними конторами, домовлялась про поминальний обід, утішала дівчинку і відповідала на запитання слідчого. А доля, ніби випробовуючи її, щодня підкидала нові сюрпризи, дедалі більше затягаючи в неминучу круговерть подій. Усе самого початку йшло не так, як слід. Пом'якшити для Марисі звістку про смерть матері Уляні не вдалося. Черевичний, побачивши тітку Ганну на вокзалі, одразу кинувся – висловлювати співчуття і завіряти, що він досі не може прийти до тями. А Марися, помітивши сльози на очах дорослих, відчула недобре. Микола не звернув увагу на злякане, сполохтніли обличчя дівчинки, а підхопив валізи і, взявши під лікоть стару, зник у натовпі, не дбало кинувши через плече щось про машину на стоянці. Оляні довелось прямо там, на гомінкому вируючому пероні, плутано пояснювати Марисі, що з мамою сталося нещастя, не промовляючи голос найголовнішого і обіцяючи все розказати вдома. Близько опівночі. півночі Клавши накачану заспокійливим дитину спати, Уляна почала збиратися. Стара вже спала, і зачинити за нею двері зголосився Микола, який зранку тинявся за Уляною невідступною похмурою тінню. Схоже, він дочекався її від'їзду, бо з неприхованим нетерпінням стежив за тим, як Уляна шнурувала чоботи і шукала гаманець. Насправді їй нікуди було йти, хіба що попроситися до котроїсь із університетських подруг, але й тоді довелося б терпіти довгі розмови, когось згадувати, пояснювати причини приїзду, а виснажений невдалим днем Уляні хотілося єдиного – відпочити. Найкраще було б залишитися поряд із Марисою, за яку Уляна щиро непокоїлась. Проте, перебуваючи в домі Мареєвої, вона почувала себе ніякого, буцімто перебувала там, де не мала права бути. Вона не була ані подругою. Ані приятелькою Небіжчиці, тож її приїзд до столиці на похорон мав виглядати низькопробною виставою. Микола явно поділяв цю думку, бо всім своїм виглядом виказував обурення з приводу її присутності, і Уляна, аби не сваритись, уникала зневажливих поглядів та мимоволі прискорювала збори. Проте, коли вона вже прочинила двері і востаннє обернулась до черевичного, аби попросити його переказати кілька слів старій та дівчинці, тітка Ганна, закутана поверхнічної сорочки в хустку, вислизнула зі спальні. «Ти куди оце?» «І не думай!» Вона кинулась до дверей так різко, що впустила хустку. Не хочу вам заважати. У вас і без мене достатньо клопоту. Я завтра зателефоную. Уляна потягнула на себе дверну ручку, але стара навалилась на двері всією вагою. Ви чого? Я ж нікуди не зникаю. Уляна поставила сумку на підлогу і спробувала м'яко. Відсунуту тітку Гану вбік. Жінка підкорилась, позадкувала до Миколи, схаменувшись, підібрала сумку і, опустивши голову, тихо да безпорадно запитала Уляночку, доцю.